і огниками в сутіні, туга, пекуча і нелюдська, мов поду обкинулася на всьому обширі півтемряви, розривані ліхтарями, ніби моторошними слізьми, що на всі боки розбризкують світучий біль, протягаючи його в смуги гіркого проміння. Після нещасливого наступу на млин катранник занедужив і спізнився піти в добру годину по рештку картоплі. Коли зміг вибратися, побачив свіжі кучугури на вулицях і по всьому полі. Схопилося мрсти самовито. В темряві перед світанку він збився з дороги і в силу натрапив на кагат, вже як метелиця поріччила. Поки розріб сніг і прокопав мерзлий шар грунту, виморився геть, задихавшись і впрівшись, аж дрижав присів на мішок в затишку від гроба і накиданого снігу, спочинув і просох. Коли відкопав бічний сховок і вигріб картоплю, то пожалів про спізнення, бо частина картоплі згнила, однак чимало набралося цілої. На тиждень вистачить суп варити. Вернуться, мої рідні, нагодую, і чого їх довго немає? Там, де сходило сонце, розливався блідий огонь по хмарних смугах, при самому обрії, мов сивопожежа, від якої степ обкидали від світи на глибоких заметах. Згодом ще дужче нахмарило, і вранішній вогонь зник. Вертаючи від кагату, Мирон Данилович бачив село в тінях, мов погорілий острів. Ні диму з його коменів, ні голосу домашніх тварин, ні круження птахів, ні гомону людського. Так тихо, ніби замість. Каток з'явився збір трун, накритих дірявими віками з потемнілої соломи. На своїй вулиці Катранник спостеріг сани, запряжені парокінно, що спинилися якраз біля його садиби. Злізли два гості і підступили до воріт. Розглядають хату, курять, сміються, коли сам господар принишк до чужої стіни на розі, бо впізнав своїх злих. Отроходіна і Шикрятова. Колопустки, занесеної цілковито, докурили папіроси і різкими жестами, сумішкою презирства і зухвалості, пострільнули пальцями недопалки у двір під вікна, що заліплені снігом. Сіли в сани і погнали. Біла куріва вас від копит. Зраділи як? Думають, я мертвий, і нікого нема живого з сім'ї. От чого хотіли. Похмурим поглядом проводив Мирон Данилович їхні сани, поки звернули за дальні дворища. Вийшовши в хату, відразу взявся юшку варити. Її вкусники сирої картоплі, бо не терпеливилося страшенно. Вони ж ніби жирі, ходячи в шлунку, кололи. Але в роті торкались, як цукерки. Слина сама вбирала і втягувала в стравохід, даючи відчуття смачності, хоч також була хворісна гіркість, приуявлювана за нею. Варив юшкою почуттями марив, не самою уявою вже і думкою здається всім єством прану хліба. Випар від вареної картоплі помножував жадов. Хоч би окраїть житній або хоч сухар. І нічого нема ніде. Одна можливість колом вина. Дивно. Кров і погибель відганяють, рана досі відчутна, і знає думкою чоловік. Не дадуть підійти до брами озброєні вартові, уб'ють, а таки супроти всього зроджується намір знову стати по хліб до страшного місця. Надія манить, гляди, змінилося щось після розстрілів, і вже хліб видаватимуть. Інші, що діждалися, візьмуть пайку і виживуть, а ти пропав, і рідні з тобою. Теж вони так довго. Здається, покинув би юшку і зразу пішов, так манить млин. Юшка була як порожня. Картопля в присоленому кип'ячі розбігалась. Посьорбав самої води загоріти душу. Потім, смакуючи, дів картоплю. Все виски, що понакипало на чаванці. А сирий картопляний запас розділив і, позав'язувавши в калуночки, сховав для сім'ї. Частину підпитча, де прикидав ганчир'ям і хмизом. Частину під подушками, а частину в сараї закопав і зверху притрусив, як було. Прокидав крізь ніг доріжки у дворі і знесилився, мусив зайти в хату. Ліг і затих у сонній значуленості, не схожий на звичайний сон.